Ja, schön. Jetzt habe ich wieder Gäste hier im Radio, nämlich die Punkwerkskammer. Stellt euch doch erstmal vor, ihr seid ja noch ein relativ junger Verein. Habt ihr habt ja in Leipzig auch ein Haus. Erst wart ihr am Bahnhof da in der Güterstraße. Jetzt ist es ein bisschen verschoben in der Berliner Straße. Ja, wer seid ihr und ähm, ja, wie ist es da jetzt, wo ihr da seid? Also ich bin der Gardi und wir haben eben halt, wie gesagt, erst in der Berliner Straße gewohnt und dann hat uns der Eigentümer da ein Vergleichsobjekt äh, angeboten in der Berliner Straße. Das ist eine alte Autowerkstatt im Prinzip. Und da haben wir das alles im Prinzip in Verein gegründet und haben das alles dahin verlegt. Und ja, wir haben soziale Projekte bei uns, Denkmalschutz haben wir. Das heißt zum Beispiel haben wir auch noch Kriminalprävention, Suchtprävention, Öffentlichkeitsarbeit mit Obdachlosen. Denkmalpflege Es sind viele Sparten, die wir da abdecken. Ihr habt ein schönes, großes Gelände und ihr habt auch viele gute Ideen da, wie man das Gelände nutzen kann. Zum Beispiel ist ein Garten da, ein kleiner Punkertresen. und ihr habt auch noch mehr Pläne für das Gelände. Ja, also, ähm, hallo, ich bin erstmal die Bea und wir wollen definitiv, ähm, also die Denkmalpflege geht dahin, dass wir dieses Gebäude, das aus der Wilhelmin, Kaiserzeit noch ist, erhalten wollen und es halt natürlich auch für unsere ähm, Ideen und weiteres nutzen wollen. Ähm, Wir haben gewissermaßen auch einen Bildungsauftrag. Wir wollen halt auch ein bisschen Allgemeinbildung und Sonstiges an die Leute weitergeben. Vor allem aber wollen wir Selbsthilfe, also Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Mhm. Wir sind selbst ähm, ein Verein, die, der sich gegründet hat aus Obdachlosen, weil uns keiner so weiterhelfen wollte oder konnte. Und wir wollen das halt auch weitergeben. Mhm. Dass wir halt ähm, das quasi nicht nur für uns alleine nutzen, sondern dass wir halt auch anderen eine Starthilfe geben zum Beispiel. Mhm wir unterstützen auch, wenn sie wenn sie Probleme mit Ämtern haben oder sonstiges, können sie auch gerne vorbeikommen. Da, da helfen wir ihnen zum Beispiel oder bei der Wohnungssuche. Mhm. Wir persönlich wollen natürlich zusammen wohnen. Wir wollen das, was wir jetzt haben, wollen wir erhalten, mhm. weil es ist einfach ein Traum. Muss man genau. Dazu sagen. Ihr wurdet jetzt dahin verpflanzt sozusagen in die Berliner Straße und wie ist da die Situation im Moment? Also Habt ihr das Haus jetzt sicher oder gibt es da auch noch Probleme? Da gibt es Probleme. Da gibt es ganz, ganz große Probleme und zwar im November sollen wir da raus und wir wissen im Prinzip jetzt noch nicht, wie wir da weiterverfahren können. Wir haben jetzt erstmal, wir sind in Kontakt mit Anwalt und, und politischen Leuten, dass wir da vielleicht was, was dann auf die Beine stellen können. Auf jeden Fall müssen wir da mit dem Eigentümer da auf jeden Fall noch auf einen Konsens kommen, dass wir da irgendwie noch länger bleiben können. Auf jeden Fall erstmal bis November, aber wir sehen da erstmal relativ gelassen entgegen, weil wir haben da noch einiges, einiges vor, einiges im Petto, was man vielleicht noch in politischen Sachen oder öffentlichen Leben da noch auf die Beine stellen können. Hm. Ja, ist ja auch, ihr seid ein ganz wichtiger Verein, weil ihr halt auch die äh, Perspektive von Leuten, die auf der Straße leben, so mit reinbringt und ähm, das ja auch extrem wichtig ist halt, dass Leute ihre eigenen sozialen Belange so vertreten und ihr helft auch Leuten weiter, die eben auch auf der Straße leben und ihr habt auch das Vertrauen der Leute, die ihr vielleicht auch persönlich kennt oder so. Oder, wie siehst du das, Luigi, du bist auch bei Timmy to help. Richtig, ähm, ich betreibe halt eben Streetwork am Donnerstag immer mit me 2 Help zusammen. Und ich muss sagen, halt eben, das haben auch die großen sozialen Einrichtungen wie die Caritas, ähm, Chopinstraße festgestellt, dass wir, die, die Leute halt selber ehemalige auf der Straße lebenden oder immer noch betroffenen, halt eben einfach einen besseren Zugriff halt eben auf unseren eigenen Kollegen haben, als halt eben der soziale Verein, weil der arbeitet nach einem gewissen Schema. Und wir können uns halt eben auf jeden halt eben individuell einstellen und ihm individuell auch halt eben helfen und weiterhelfen. Und daher sind wir halt eben die Ersten auch, die es in Leipzig offiziell machen halt ihm von Betroffenen für Betroffene arbeiten. Und das soll halt eben auch weiter aufgebaut werden, dass halt eben viele Betroffene sich ein Stück wieder halt eben rehabilitieren, um wieder halt eben auch ein Stück zurück in das normale Leben zu rutschen. Hm. Ja, die Berliner Straße ist ja auch zentral gelegen, was auch so ein Ding ist. Das ist attraktiv für viele Leute, die keine Wohnung haben. Und ihr helft auch wirklich Leuten, dass ihr Leuten Schlafsäcke und Zelte gebt oder Sachen, die ihr in eurer Kleiderkammer habt, oder wie habt ihr das organisiert? Ähm, da gibt's halt eben bei Team Me To Help eine junge Frau, die hat uns halt eben das Angebot gemacht, dass sie halt eben Aufrufe startet. Dadurch sind halt eben erstmal Sachspenden ohne Ende angekommen. Und dann kommen halt eben auch viele andere Leute, die halt mitkriegen, wer wir, was wir machen, weil wir halt auch durch die Zeitung und durch die Medien schon ein bisschen bekannt sind, kommen die halt eben vorbeibringen, Klamotten, das, was halt eben benötigt wird. Das ist immer, ich sag mal, es ist wirklich fast alles, was man uns vorbeibringen kann. Hm. Und eine gute Lösung für das Haus wäre wahrscheinlich, wenn das so eine Stiftung kaufen würde, das Haus in der Berliner Straße. Oder ihr seid ja nicht alleine in dem Haus, da ist noch ein Boxverein drin. Sind sie die Box ja. Versteht ihr euch gut mit denen? Sehr gut, ja. Also sind nette Leute, das kann man nicht meckern. Und er hat natürlich auch Interesse, also der Betreiber, hat natürlich auch Interesse, dort zu bleiben. Und ähm, wir haben auch vor uns mit ihm mal zusammenzusetzen, weil er auch ähm, plant, soziale Projekte zu starten und da wird es dann wahrscheinlich auch mal eine Zusammenarbeit geben. Es hm. wäre ideal, wenn ihr euch halt da zusammentun könntet und also ideal wäre eigentlich die Lösung, dass das mal gesichert ist halt, also weil jetzt habt ihr so eine ganz ähm, kurzfristige Perspektive, Man es kann sein, dass ihr euch irgendwann da rausgehauen werdet, weil halt das doch verwertet werden soll als Immobilie oder so und Es ähm, ist ja auch immer schwierig, so eine Geduldfrage, hält man da ewig durch, sich oh, so ein Haus haben, zu sichern? Ja. Man muss äh, zäh sein auf jeden Fall da und das seid ihr vielleicht auch, oder? Ja. Wie ganz ja, schon erwähnt, Fall. das ist halt ein, eine Traumimmobilie für uns viele Kinder nicht mehr raus. Also viele von uns leben da wirklich ein Traum. Also, wer hat als, als Jugendlicher nicht davon geträumt, in der Werkstatt zu wohnen und, und, und da zu basteln. Und mit seinen also, Freunden? Ja, mit seinen Freunden dort zu leben und, und zu arbeiten und, und da vielleicht noch was, was, was zu tun, was vielleicht auch noch anderen Leuten hilft. Ne? Also mhm. das ist ja. In unserem Pangatresen zum Beispiel ähm, bestehen auch die Möglichkeiten, dass junge Bands, die, die keinen Proberaum oder sowas haben, sich bei uns melden können und da äh, proben können. Hm. Es ist auch so eine Sache, wo eben jeder seine eigenen Interessen und auch so Fähigkeiten, also wie halt zum Beispiel, dass man gerne irgendwas schraubt oder dass man ja. irgendwie was ja. mit Holz ja. gerne baut, so dann machen kann. Und eben das aber auch selber bestimmen kann, nicht wie in irgendeiner so betreuten Maßnahme, genau. wo man dann Papierflieger aufhalten soll, ja. sondern ja. eben, dass man das selber entscheidet, ja. ich will gärtnern und baue mir dann einen Garten in der Berliner Straße ja. oder so. Ja. Hm. Was macht ihr so im Alltag jetzt? Was sind eure speziellen Interessen da? <lacht> Renovierungsausbau, Umbaumaßnahmen unseres Vereinsheims. Also Und wir sind da ziemlich, ziemlich äh, angespannt gerade. Wir müssen das alles ja noch äh, winterfest machen. Wir trotzdem, mhm. auch wenn wir jetzt trotzdem noch nicht wissen, wie da weiter das weitergeht. Unser Dach ist ein bisschen undicht. Ja, also, ja, also wir sind da auf jeden Fall wirklich. wahrscheinlich eingespannt, dass wir da ja. noch... To to hm, ich das hoffe, das viele sein. Sachen, die ihr ja. machen müsst, weil ja. halt das ja. Gebäude euch ja. dann ja. sonst zusammenbricht oder so. so. Mit Hobby ist da zur Zeit gar nicht groß. Hm. Wie ist das ist unser ja. Ja. Richtig. Wie ist denn der Zustand des Hauses? Muss da viel gemacht ja. werden? Ja, muss eigentlich Also die Elektrik ist teilweise noch aus DDR-Zeit. Hm. <lacht> es funkt immer mal. <lacht> nee, ja, nee, aber es ist schon sehr... Die Leitungen sind halt echt marode ja. und teilweise sind ähm, Wasserleitungen, die wir erneuern müssen. Das Dach muss gemacht werden. Das Dach werden, muss unbedingt Beispiel, gemacht werden. Ja. Hm. Und Heizung. Ja. Heizung muss auch gemacht werden. Hm. Und seid ihr gut vernetzt? Ansonsten habt ihr auch Leute, halt, die euch helfen? Da Wie groß ist eure Gruppe? Also momentan ähm, sind fest im Verein lebend ähm, sechs Leute sind wir gerade? Sieben, genau sieben. Also wir leben... Und haben. dann halt ähm, so, wir haben natürlich noch mehr Mitglieder im Verein, aber die sind halt auch teilweise, ja, haben sie so keine Zeit oder so. Hm. Und es rapert ein bisschen. Ich mal, wir sind eigentlich ziemlich gut vernetzt. Wir haben ähm, zum Beispiel ein Wohnungslosentreffen, wo wir jedes Jahr einmal hinfahren. Ich und meine Freundin haben wir halt eben auch die Möglichkeit, Solidarität zu hm. ja, erhalten. Ähm, da haben wir uns jetzt mit 38 Städten in Deutschland, sowie aber auch vier Bundes ähm, europäischen Städten halt eben verbunden, verbunden in Solidarität. Und die versuchen uns halt eben, so wie sie können, halt eben auch unter die Arme zu greifen. Hm. Da sind wir auch ziemlich gut vernetzt. Die haben auch gesagt, wenn wir was dringend brauchen, sollen wir die auch anschreiben. Hm. Aber ich sage mal.. Die sind ganz oben im Norden wir sind hm. hier unten. Das ist ja auch, wie kriegen wir die Sachen hierher? Wir bräuchten hm. halt Fachkräfte momentan. Hm. Da, daran mangelt es nicht an helfenden Händen an sich, sondern an Fachkräften wirklich. Hm. Ja, ihr seid ein Musterbeispiel für Selbstorganisation auf jeden Fall, für Leipziger Verhältnisse. Aber wahrscheinlich, wenn ihr äh, so ein paar Leute seid, dann bleibt immer auch viel Arbeit an einzelnen, wenigen Leuten hängen, die sich so richtig reinknien ja, oder so. Ja. Das kennt man auch aus anderen Hausprojekten, glaube ich, so dieses Phänomen. Hm, äh, macht ja. euch das viel Sorgen da, dass ihr selber viel zu tun habt? Äh, ja, wir haben es mittlerweile relativ gut geschafft, uns um ähm, diesbezüglich zu organisieren untereinander. Also, es hat mittlerweile jeder so seinen Aufgabenbereich, den er macht, und es, es läuft langsam. Hm. Klar gibt es überall immer noch Schwierigkeiten und so und, und Hürden, die man noch meistern muss und so, aber. Dafür, dass wir sieben ja. Chaoten sind, ja. sind wir eigentlich ja. ganz gut. <lacht> <lacht> ja, was wünscht ihr euch so für die Zukunft? Wahrscheinlich, dass man das Haus sichern kann da? Oder? Ja, auf jeden Fall, das Haus sichern. Viel, viel mehr Akzeptanz von Politik, sonst von außen. Hm. Fühlt euch da so ein bisschen ungehört als eigentlich äh, Betroffene von Wohnungslosigkeit, die sich für sich selber sprechen? Also dafür, dass wir uns wirklich selbst geholfen haben, äh, wird das nicht unbedingt gewürdigt, ja. <lacht> <lacht> Aber es kann sich ja vielleicht noch verändern. Irgendwie. Obwohl bei, die Leuten, bei den Leuten, wo wir Resonanz kriegen, ist, die sind schon sehr positiv. Also viele Leute reagieren da sehr positiv. Mhm. Die Leute, die da Spenden bringen oder sowas, ja, das ist super, was ihr hier macht und so. Also kommt schon wirklich auch positiver. Das ist mhm. definitiv. Ja. Und jetzt so ein bisschen der Anlass ist ja auch, heute ist der Tag der Wohnungslosen heute. Und am ähm, Samstag ist noch der Aktionstag. Eine Parkbank ist keine, ähm, keine Lösung oder, nein, ja, kein, kein Zuhause, zuhause. genau. <lacht> Macht ihr da auch mit? Ja. ja. Ähm, wir machen zum Beispiel mit ähm, Timmy to Help sind wir am Samstag da, ähm, zeigen unseren Fahrzeug, womit wir rauffahren zum Streetwork und erklären, was wir halt genau machen, was halt eben, wie die Arbeit funktioniert. Dann wird halt nicht auch gekocht, da haben wir halt nicht groß viel mit zu tun, aber wir sind halt eben mit Timmy to Help da. Das sagst du, dass wir nicht viel zu tun haben. Ja, die man wird auch dabei sein. Ja, auf jeden immer Fall. viel zu tun. Nein, nein, wir, haben die, wir wollen das Projekt dann auch starten, ähm, so spätestens dann im, im Winter. Da habe ich schon mit Kai von Timmy to Help drüber gesprochen, mhm. dass wir ähm, auch. Ein oder zweimal die Woche ähm, eine Essensausgabe anbieten, ein warmes Essen, eine Suppe hm, oder, oder sowas. Ne? Ja, das ist cool. Das gibt es ja auch in vielen Hausprojekten in Leipzig so eine lange Kultur schon so. Mhm, Volksküche ähm, ähnlich sowas. Okay, mhm. ja. Mhm. Ja, das wäre ja da in der Gegend, da gibt es das bis jetzt bestimmt noch nicht. Und Internet da wäre es ja auch mhm. ganz cool, wenn es das da geben würde. Ja, das klingt gut. Ähm, ja, kann man euch irgendwie Kontakt zu euch aufnehmen? Wahrscheinlich am Sonnabend jetzt. Oder habt ihr auch eine Internetseite? Internetseite haben wir gerade nicht, aber wir haben eine Facebookseite, wo man um halt, was wir gerade so machen und alles ähm, eigentlich immer relativ zeitnah mitverfolgen kann. Hm. So eine Art quasi kleines Tagebuch oder sowas. Hm. Also das ist halt... Facebook und dann einfach nur die Punkwerkskammer Leipzig. Cool, und wie kann man euch so helfen, wenn man, äh, kann man euch Sachen spenden, Schlafsäcke oder irgendwas? Immer gerne. Oder gerne. Einfach vorbeikommen, wir haben draußen eine Fahrradklinge an, an unserem mm. Tor, dann kommen schon die Hunde raus. Die geschossen. Hunde sagen schon wahrscheinlich. Mm. Wo ist aber äh, Projekt genau, wenn man da vorbeikommen In will zum Pankwerkskammer In der Straße 66. Ja, okay. Direkt unserem Boxclub sind sie die. Ja. Ja, Okay. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das Gespräch. Oder habt ihr noch abschließende Worte, irgendwas, was jetzt noch nicht erwähnt wurde, was euch wichtig ist? Ich möchte definitiv unsere Vereinsmitglieder herzlich grüßen. Ja, dann also gerne, falls okay. ihr auf jeden Fall nochmal im Radio was machen wollt, seid ihr hier auch willkommen okay. auf jeden Fall. Ja. Mhm. Dankeschön. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.